Скотт Лінч. Лукавство Локаламори. Текст читає Сергій Орубчук. 4. Наступна ніч була ясною і сухою. Усі місяці піднялися і сяяли, як володарі темряви з придворними зорями. Жантанен сидів попід стіною на даху храму, тримаючи перед собою книгу на відстані витягнутої руки. Біля нього примостилися дві газові лампи в скляних скриньках окреслюючи його теплим жовтим світлом. «Не хотів тебе турбувати», – сказав Лок, і Жан злякано підняв очі. «Боги, оце ти тико ходиш. Не завжди». Лок підступив на кілька футів до більшого хлопчика. «Я можу бути дуже голосним, коли дурниці роблю». «Я... Хм. Можна сяду?» Жан кивнув, і Люк плюхнувся біля нього, зігнув ноги і обхопив руками коліна. «Вибач», – сказав Лок. «Іноді я справді можу бути гімнюком». І ти мене вибач, я не хотів. Коли я тебе вдарив, я просто... Я сам не свій, коли злюся. Ти все правильно зробив. Я не знав про твоїх матір і батька. Мені шкода. Я мав... Не треба було. Знаєш, у мене хоч був час, щоб звикнути. Після цього хлопці не говорили нічого. Жан згорнув книгу і подивився на небо. Знаєш, я, може, навіть не цілком сам, сказав лок. Я маю на увазі, що не круглий сирота. Як так? Ну, моя мати померла, я бачив, я знаю це. А от батько, він, хм, він пішов, коли я був зовсім малий. Я його не пам'ятаю, ніколи не знав його. Мені шкода, сказав Жан. Нас обох можна пошкодувати, ага? Думаю, він міг бути моряком чи щось таке. Може, найменець, розумієш? Мама ніколи не хотіла про нього говорити. Не знаю, я можу помилятися. Мій батько був хорошою людиною, сказав Жан. Він був... У них обох була крамниця на Північному Розі. Вони перевозили шкіру, шовк і деякі дорогоцінні камені. По всьому залізному морю бували подорожі глиб країни. Я їм допомагав. Не з перевезеннями, звісно, а з веденням обліку, підрахунками. І ще я піклувався про котів. У нас їх було дев'ять. Вона казала, що я єдина її дитина, яка не ходить на чотирьох. На цьому він шморгнув носом і втерочі. «Здається, я виплакав усі сльози», сказав він. «Я вже не знаю, що відчувати з приводу всього цього. Батьки навчили мене бути чесним, що закони і боги ненавидять злодійство, але тепер я дізнаюся, що злодійство має власного бога, і я можу або голодувати на вулиці, або жити тут у комфорті». «Це не так уже й погано», – сказав Лок. «Я ніколи не робив нічого іншого, скільки себе пам'ятаю. Злодійство – це чесний промисел, якщо дивитися на нього, як ми. Іноді доводиться добряче попітніти». Лок поліз у туніку і дістав в м'яку полотняну сумку. «Держи», – сказав він і простягнув їжану. «Що, що це?» Ти сказав, що тобі треба окуляри. Локус усміхнувся. На відниці є шліфувальник лінз, старший за богів. Він не дивиться за своєю вітриною як слід. Я сміхнув для тебе кілька пар. Жан розкрив сумку і побачив три пари окулярів. Два круглих комплекти лінз у позолочених друтяних оправах і квадратну пару зі срібною. Я дякую тобі, Локу. Він підніс кожну пару до очей і по черзі примружився крізь них, злегка нахмурившись. Я не знаю... «Не подумай, що я невдячний, але жодна пара мені не підійде». Він показав собі на очі і сором'язливо усміхнувся. Лінзе треба виготовляти, враховуючи індивідуальні проблеми. «Є деякі для людей, котрі не бачать далеко, і я думаю, що ці пари призначені саме для цього. Але я той, що вони і називають сліпим близько, а не далі». «От бляха муха», – Лок почухав по тилицю, соромливо усміхнувся. «Я то окулярів не ношу, не знаю. Отже, дурбецало». Зовсім ні. Я можу залишити оправи і, може, намудрую з них щось. Оправи часто ламаються. Я можу просто встановити в них правильні лінзи. Будуть запасними. Ще раз дякую тобі. Після цього хлопці ще якийсь час сиділи мовчки, але цього разу це була затишна тиша. Жан відкинувся на стіну і заплющив очі. Лок дивився на місяці, намагаючись розгледіти маленькі синьо-зелені цяточки. Ланс колись сказав йому, що це ліси богів. Зрештою Жан кахикнув то, значить, ти добре вмієш красти. Мушу ж я хоч щось добре вміти. А бійки і математика, як бачиш, не моє. Ти, отець Сланця, розповів мені про те, що можна зробити, якщо помолишся благодійнику. І він назвав це смертоприношенням. Ти про таке знаєш? О, сказав Лок. Та я знаю все про це. Клянуся тринадцятьма богами. Я хотів би це зробити для матері і батька. Але я, я ніколи нічого не крав. «Може, ти мені допоможеш? Навчити тебе красти, щоб ти міг зробити належне приношення?» «Так», – зіткнув Жан. «Раз боги вирішили мене сюди привезти, то, напевно, я маю підкоритися місцевим звичаєм». «А ти навчиш мене користуватися тою скринькою так, щоб наступного разу я не здавався недоумком?» «Думаю, зможу», – відповів Жан. «Тоді згода», – лок скочив на ноги і широко розвів руки. «Завтра Кало і Гальдоп можуть посадити свої дупи на східця храму. А ми з тобою йдемо грабувати Звучить небезпечно, – сказав Жан. – Для когось іншого, можливо. Для шляхетних шельм? Ну, що тобі сказати? Такою справою ми займаємося. Ми – ми. Глава шоста. Обмеження. Один. Червоноруки повели лока довгою сходною до плавучої могили якраз тоді, коли над темними будівлями попелища вийшло багряне сонце. У цьому світлі весь район дерев'яна пустка вкривався кривавою барвою. Лок кліпнув, але навіть темрява під повіками засяяла червоним. Лок намагався тримати голову холодною. Від поєднання нервового збудження та втоми завжди виникало таке відчуття, немов його піднімало на дюйм-два над землею, і ноги трошки надіставали до землі. Усюди стояли вартові. На набережні, біля дверей, у фоє, більше, ніж раніше. Усі вони були похмурими і мовчазними коли червоноруки вели Лока в глибинний плавучої фортеці Капи. Внутрішні двері з годинниковим механізмом цього разу не були зачинені. Капа Барсаві стояв посеред своєї великої приймальні, повернувшись обличчям до Лока, схиливши голову і заклавши руки за спину. З високих скляних вікон на східній стороні корпусу галеона були розсунуті штори. Червоні пальці світла обмацували Барсаві, його синів, велику дерев'яну бочку, та довгий предмет, що лежав накритим на переносних дерев'яних нарах. «Батьку», – сказав Арджайес, – «Ламора прийшов». Капа Барсавік крекнув і бурнувся. Кілька секунд він дивився на Лука з скляними мертвими очима і махнув лівою рукою. «Покій нас», – сказав він, – «зараз же». Опустивши голови, Арджайес і Пачеро поспішно вийшли з кімнати, потягнувши за собою червоноруких. За мить залою пішла луна, коли двері зачинялися і годинникові механізми Замків стали на місце. «Ваша честь», – сказав Лок, – «що відбувається?» «Він убив її. Той сучий син убив її Локу». «Що? Він убив Наску. Вчора. Лишив нам тіло якісь години тому». Лок ошелешено дивився на Барсаві, відчуваючи, як мимохідь розкривається його рот. «Але ж вона була тут, хіба не так?» «Пішла», – Барсаві стискав і розтискав кулаки. «Прокралася назовні, наскільки ми розуміємо. О другій, третій годині ранку». Вона й повернула о півна на четверту ранку. Повернули? Хто? Що сталося? Ходімо, побачиш. Вен Карло Барсаві відтягнув тканину, що закривала нари, і там лежала наска. Шкіра мов віск, очі заплющені, волосся вологе. Гладенько шкіру на лівій стороні її шиї вплямували два сіро-фіолетових Лок відчув, як у нього на очах виступили пекучі сльози, і закусив кісточку правого вказівного пальця. Бачиш, що наробив той паскуда, — стихо проказав Барсаві. — Вона була живою пам'яттю своєї матері, моя єдина донечка. Краще б померти, ніж бачити таке. На щоках старого потекли сльози. Вона прибилася. — Прибилася? Що це означає? — Її повернули, — сказав Капа. — У цьому. Він показав на бочку, яка стояла за кілька футів збоку від нар. — У бочці? — Зазар досередини. Лок відсунув ляду бочки і відсахнувся, коли на нього війнув страшенний сморід. Та була повна сечі, конячих сиків, темних і каламутних. Лок відвернувся від бочки і запечатав руками рота, відчуваючи, як зводить спазмом живіт. "Не просто вбили", сказав Барсаві, "а потопили, потопили в кінських сцяках. Лок загарчав, борючись із сльозами. "Я не можу в це повірити, я просто не можу в це повірити. Це, блядь, безлуздя якесь". Він повернувся до Нарі, ще раз поглянув на шию Наски. Фіолетові синці насправді були горбками, прямо перед ним Виднілися прямі червоні подряпини. Лук дивився на них і згадував відчуття кігтів на власній шкірі. Рана на передпліччі досі пекла. Ваша честь, сказав він повільно. Можливо, її повернули в цій штуці, але я майже впевнений, що вона не потонула в ній. Що це має значити? Сліди на її шиї, маленькі подряпини біля них, бачите? Лук імпровізував, зберігаючи рівний голос і не видаючи нічого на лисі. Що звучатиме правдоподібно. Я бачив їх раніше кілька років тому в Талішамі. Я бачив чоловіка, убитого соколом скорпіоном. Ви коли-небудь чули про таке? Так, сказав капа, неприродний гібрид, якась істота, яку придумала чаклони картейна. Це сліди на її шиї, ти певний? І вжали в сокіл скорпіон, сказав Лок, сліди від кігтів біля ран очевидні. Вона була мертва майже миттєво. Наче він просто замаринував її потім, прошепотів Барсаві, щоб посилити образу. Поранити мене, болючіше. Вибачте, сказав Лок. Я знаю, це... це не дуже втішає. Якщо ти маєш рацію, це була набагато швидша смерть. Барсаві натягнув тканину на дончину голову, востаннє провів пальцями по її волосю, перш ніж повністю накрити її. Якщо це єдина відрада, про яку можу молитися для моєї дівчинки, я буду молитися за неї. Цей сірий виглядок не отримає такої втіхи, коли настане його час. Навіщо йому це робити? Лок провів обома руками по волосю, дивлячись на Капу, розширеними від хвилювання очима. «Це ж нелогічно. Чому вона? Чому зараз?» «Він може розказати тобі сам», – сказав Барсаві. «Що? Я не розумію». Капа Барсаві потягнувся до жилета і витягнув складений шмат пергаменту та передав його Локу. Розгорнувши зігнутий навпіл пергамент, він побачив, що там чистою рівною рукою написано записку. «Барсаві». За необхідність зробленого ми перепрошуємо, хоча це було вдіяно, щоб підсилити твоє розуміння нашої влади, а отже спонукати до співпраці. Ми з усією серйозністю бажаємо зустрітися з тобою, як чоловік із чоловіком, щоб раз і назавжди вирішити між нами це питання камура. Ми будемо в лункій дірі об 11 годині вечора, у день герцога за три ночі від сьогодні. Ми будемо самі й беззбройні. Хоча ти, зі свого боку, Можеш привезти скільки завгодно радників і озброїти їх, як тільки забажаєш. Ми можемо обговорити нашу ситуацію. І з ласкавою прихильністю богів, можливо, відмовимося від необхідності втратити ще когось зі своїх вірних підданих чи, власну, плоть і кров. «Я не вірю», – сказав лок. «Зустрітися по-доброму після цього?» «Він не може бути каморцем», – сказав Барсаві. «Я став каморцем за роки свого перебування тут. Я рідніший цьому місту за тих, хто тут народився. Але ця людина...» Барсаві енергійно похитав головою. «Він не може зрозуміти, яку ганьбу учинив, щоб привернути мою увагу. Яку образу ми з моїми синами мусимо нести, якщо я буду про щось із ним говорити?» Він даремно втрачає час на свій лист. І диви, королівське «ми», яка претензія!» «Ваша честь, а що як він таки зрозуміє, що зробив?» «Вірогідність цього дуже мала, Локо», – капе, видав сумний смішок. «Інакше він цього не зробив би». Це якщо не припускати, що зустріч – це засідка. Що він хоче витягнути вас із плавучої могили в місце, де він приготував справжню капусь для вас. Знав твоя розсудливість, – Барсаві невесело усміхнувся. Мені це спадало на думку Локу. Але якщо він хоче моєї смерті, чому було не напасти несподівано кілька місяців тому, до того, як він почав убивати моїх гаристів? І я вважаю, що він щиро думає, що коли він достатньо налякає мене, я буду вести переговори добровільно. Я справді йду до лонкої Діри. Зустріч відбудеться. А як радників я приведу своїх синів, сестер Берангіас, і сотню своїх найкращих і найжорстокіших людей. І візьму тебе і твого друга Жана. Серце Лука тріпотіло в грудях, немов птах, що потрапив у пастку. Йому хотілося кричати. Звичайно, сказав він, звичайно. Ми з Жаном зробимо все, що попросите. Я вдячний за таку можливість. Добре. «Тому що єдині переговори, які ми будемо вести, це стрілами, лезами і кулаками. У мене є сюрприз для цього сірого шматка лайна, якщо він думає диктувати мені умови над тілом моєї єдиної дочки». Лок сіпив зуби. «Я знаю, що може вивезти його з тої фортеці», – сказав тоді сірий король. «Капо Барсаві», – сказав Лок. «Ви думали про те, ну, те, що говорять про сірого короля? Він може вбивати людей дотиком, може ходити крізь стіни, його не ріжуть леза і не пробивають стріли». «Казочки розказані за пляшкою вина. Він робить те саме, що і я, коли я взяв це місто. Він добре ховається і мудро вибирає цілі». Капа зітхнув. «Я визнаю, що він правий у цьому. Можливо, так само, як я колись був. Але він не привид. І інша ймовірність», – мовив Лук, облизнувши губи. «Скільки зі сказаного тут може дійти до вух сірого короля?» Таємниця шляхетних шельмів він розкупав доволі глибоко. «Тобіся його!» «Імовірність наймага!» «На службі всірого короля?» «Так. Він докочав в моєму місту місяцями локу. Деякі речі це може пояснити так, але ціна. Навіть я не міг платити наймагу так довго». «Соколи-скорпіони не просто створені наймагами», – сказав лок. «Наскільки мені відомо, тільки наймаги й можуть їх утримувати. Чи міг би звичайний сокільничий вчити птаха, що може вбити його одним випадковим укусом жала?» «Береши на всі заставки», – подумав він. «Береши дуже добре». «Сірому королю не потрібно було б тримати його в себе на службі весь цей час. А що, як наймах щойно прибув? А що, як наймага, наняли лише на наступні кілька днів? Найважливіші – задумці Сірого короля». Чутки про його сили могли поширювати спеціально, щоб підготуватися до всього цього. Більше схоже на фантастику», – сказав Барсаві. «І все ж це багато чого пояснить. Це пояснило б, чому Сірий король готовий зустрітися з вами на та без зброї». Маючи наймага який захистить його, він може вдавати, що буде сам і беззбройний, але при цьому не бути ні тим, ні іншим. Тоді моя відповідь незмінна, Берсав і стиснув один кулак в інший. Якщо один наймах може побороти сотню ножів, зокрема нас із тобою, моїх синів, сестер беран'я з твого друга Жана з його сокирами, то сірий король обрав свою зброю краще, ніж я. Але зі свого боку, я не думаю, що це правда. Ви поміркуєте над таким варіантом? не в Лок. Так, подумаю. Барсаві поклав руку на лукове плече. Ти пробач мені, мій хлопчику, за те, що сталося. Нема чого прощати, ваша честь. Коли Капа змінює тему, подумав Лок, тема вичерпана. Це була не ваша вина. Це моя війна. Це мене сірий король хоче позбутися. Ви дали мені дуже багато сер. Лок облизав гупи, які раптом пошерхли. Я дуже хотів би допомогти вам вбити виродка. Так і зробимо. О дев'ятій годині вечора, на День герцога, Починаємо збиратися. Анджайс прийде за вами станином на останню помилку. А що з Санцами? Вони добре володіють ножами. І картами теж, з того, що я чув. Мені вони цілком симпатичні, локо, але вони фіглярі, шахраї. Я беру серйозних людей на серйозну справу. Як скажете? Що ж? Барса віддістав із кишені жилета шовкову хустку і повільно витурнею лоб і щоки. Покинь мене, будь ласка. Приходь завтра ввечері як священник. Прийдуть всі мої інші священники-благодійника. Ми проведемо усі ритуали, як годиться. Лок-мамахідь відчув гордість. Капа знав, що всі хлопчики отця Ланца були посвяченими в благодійника, а Лок повноправним священником, але ніколи раніше не просив благословення Лока. Звичайно, тихо сказав він. Потім він відійшов, залишивши Капу в кривавому ранковому світлі, заставивши його вдруге самого в центрі своєї фортеці. Єдиною компанією йому був труп. Два. «Панове», – сказав лук, захекано, зачиняючи за собою двері до кімнат на восьмому поверсі. «Ми на цьому тижні пробули тут достатньо. Попрацюємо тепер з храму до подачі вказівок». Жан сидів у кріслін, навпроти дверей поклавши сокири на стегно, з потертим старовинним томом корських романів у руках. Жук ропів на лежанці, розкинувшись в одній з тих абсолютно необережних пост, які миттєво викликають артриту всіх, окрім дуже молодих і дурних. Санці сиділи біля дальньої стіни, знічів і грали в карти. Обидва підняли очі, коли зайшов Лок. «Від одного ускладення звільнилися», – сказав Лок. «І кидаємося з головою в інше, зубастіше». «І які новини?» – спитав Жан. «Гірших не буває». Лок опустився на крісло, закинув голову і заплющив очі. Наска мертва. «Що?» – Кало скочив на ноги, а галь дослідом. «Як це сталося?» Сірий король стався. Мабуть, це були ще справи, про які він згадував, коли я був у нього в гостях. Він відправив тіло її батькові в чані з кінськими сяками. Боги, сказав Жан, мені дуже шкода локу. А тепер, продовжив лок, очікується, що ми з вами супроводжуватимемо капу, коли він помститься за неї на таємній зустрічі через три дні. Яка, до речі, буде біля лункої діри, а розуміння капи про таємне це сотня ножів, які кинуться, щоб порізати сірого короля. «На криваві стрічки». «Ти маєш на увазі порізати тебе на криваві стрічки», – сказав Гальдо. «Я добре знаю, хто буде там в одязі Сірого короля. Дуже дякую. Я просто обдумую, чи варто вішати на шию мішень для стрільби з лука. Ой, цікаво, чи встигну я навчитися ділитися на дві частини до Дня Герцога?» Це все безглуздя якесь. Жан сердито згорнув книгу. «Це й досі було безглуздям, але тепер стало підступним і ще небезпечнішим. Найщо Сірому королю вбивати наску». Щоб привернути увагу Капи, Лок зітхнув. Або щоб налякати його, що, звичайно, не вийшло, або розлютити його понад надсмертельну міру, що вдалося. Меру тепер не буде ніколи. Капа вб'є сірого короля або сам загине. Кало закрукував по кімнаті. Звичайно, Сірий король має це усвідомлювати. Він не полегшив переговорів. Він зробив їх неможливими. Назавжди. Мені спало на думку, сказав Лок, що Сірий король, можливо, розповідає нам не все про цей його план. Наче тікаємо через віконтові ворота», – сказав Гальдо. «Можемо почати готувати транспорт і харчі. Можемо спакувати наші статки і зникнути десь у дорозі. Бляха хлопці, якщо ми не можемо знайти, де побудувати інше життя, маючи під рукою 40 тисяч крон, ми явно не заслуговуємо жити. Ми ж могли б купити титули лошейнім, зробити жука графом, а себе його придворними. Або зробити себе графами, – сказав Кало, – а жука придворним. Буде в нас на побігеньках». «Це непогано для його морального виховання». «Не можна», – сказав Лук. «Ми маємо враховувати, що Сірий Король може слідувати за нами, хоч куди б ми пішли, або точніше, його наймах може. Поки сокільничі служать йому, втікати не можна. Принаймні, не як перший варіант». «Тоді може як другий», – спитав Жан. «Можемо йти за попереднім планом, спакувати речі, і якщо, ну, вже точно неодмінно доведеться тікати, то тоді вприжимося разом із кіньми, якщо знадобиться». «Залишається лише головоломка», – сказав Жан, – «від якого зобов'язання звільнити тебе в ніч цієї зустрічі в лункій дірі?» «Ніякої головоломки в цьому нема», – заперечив Лок. «Сірий король узяв гору над нами. Барсаві ж ми можемо обдурити, і ми це знаємо. Тож я зіграю сірого короля і придумаю, який спосіб викрутитися із зобов'язання перед капою, і щоб не при цьому не стратили». «Непростий буде фокус», – сказав Жан. «А якщо це не знадобиться», – Кало показав на брата. Один з нас зіграє Сірого Короля, а ви з Жаном можете стояти поруч із Барсаві, якщо потрібно. Так, сказав Гальдо. Чудова ідея. Ні, відказав Лок. По-перше, я краще міняю лічину, ніж ви обоє, і ви це знаєте. Ви двоє просто надто помітні. Цим не можна ризикувати. З іншого боку, поки я буду грати Сірого Короля, про вас обох усі забудуть. Ви зможете вільно пересуватися, як вам заманиться. Я вважаю за краще, щоб ви чекали з транспортом в одній із наших точок, Якщо все піде псу під хвіст, і нам доведеться тікати. А що з жуком? Жук останні кілька хвилин удавав, що дає хропака, Позвався Жук. І Я знаю лунку Діру, бувало, ховався там, коли був в банді пагорбатіний. Я буду там під підлогою біля водоспаду, чекати раптом, щось піде не так. Жуче, сказав Лок, Ти. Якщо тобі щось не подобається, то доведеться закрити мене в коробці, аби зупинити. Тобі потрібен спостерігач. А сірий Корольний сказав, що ти не можеш взяти друзів, які заляжуть у тінях десь неподалік. А я якраз добре це роблю. Ніхто з вас до мене не дорівняється, тому що ви всі більші, повільніші і скрипучіші. І... Боги милі, сказав лок. Мої дні гаристи злічені. Герцог Жук диктує умови своєї служби. Дуже добре, ваше милосте. Я дав вам таку роль, щоб були під рукою. Але залягати будеш там, де я скажу. Згода? Згода. Тоді все вирішено, сказав лок. І якщо нікому більше не потрібно, щоб я вдавав із себе великого і могутнього або друга, якого вони хотіли б вбити, мені б добре піти виспатися. «Шкода, чортяка його бери за наску», – сказав Гальдо, – «сучий син». «Так», – сказав Лук. «Я якраз бирався поговорити з ним про це сьогодні ввечері. З ним або його домашнім чаклуном, залежно від того, хто надумає прийти». Свічка, сказав Жан. «Ага, після того, як ми з тобою закінчимо нашу справу, і після лжесвітла, ви можете почекати в останній помильці. Я сяду тут». Запалю, чекатиму, поки вони покажуться. Лук усміхнувся. Подивимося, як цим придуркам сподобаються наші сходи.